1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit pe fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei lui și întipărerea ființei lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreaptea mărerii în locurile preanalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși, Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre înger zice, Din vânturi face înger lui și dintr-o flacără de foc slujitări lui. Pe când fiul lui i-a zis, Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiac de dreptate. Tu ai iubit neperienirea și ai urât nelegirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un undelem de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea rămâilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei faceți sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri ei zis vreodată, Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhori slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni în mântuirea?